Në gjithë për gjithëve a gjithë e temin, hallo gjalla një gjithë, ishë mshelet jo ma ma shpine. Ju ka shemë dhevi ma shpine, ka meqë mrejna një. Jo. Po ka lëzën haqia, se unë në atë moment kër e kanë zgjith ekipi, kër e kanë zgjith problemin e atime dhe e kanë artohek, edhe e kanë gjithë mrejna në rësinë gjallë, të vikot rade në demën pare. Në demën pare. E kanë pëjtë masë qëtsimit di avonë mas qëtësimit dhja vorë në spital, këse radja nema më pare, tha, unë, ka, ka kalzu muë edhe ju ka kalzu ative, se muë e radja më patarë në të terën, se i ke amë një shimbonka, daj së to bankërës. Unë ati, dhe <të> isha s'kam, s'kam e zonë, s'kam. Si, si, A i njeri, i cili e mërë dinarin e hujt, e banë pasunin e hujt vetën, për në dunjore paska kanë, edhe një jamat, edhe në tunelet e kësa e dunjore, e që ka ta mërmenja në fushat e ditës kiametit, që ka ta mërmenja ditën e peshimit atëtu. Që ka ta mërmenja ditën kërë Allah u gjellë gjellalu, ju kam kaldu një qinë herën këtë gjami, kemi spjegu dhe ulemot paraneve, se ditën e kiametit sa kam e shku puna largë. Diri ku kam e arritë, e thonë me josë, elul hajar, limën në këtë bërë ala hajarin akar, kam e u pitë guri, e për shka asha e ja shkri, në të poshë dhe të ram edhe para edhe ajka mu piti. Qa tërë qa një ka në me shku kundë? Kujdes. Kujdes të mëzë besimtarën. Gjallit, rëzë, qikës, dhlovë, babës, gruës, smilët, komplet në familje të shpia mrena, garnitura e familje, sa ashtë e moda aqë, kujdes si të li mështi e di shka të shpia, shka të shpia së. Mos ti imren nën familin diçka s'ka nuk ka asha asaj familje. Kujdes se nuk ka është për qëllim njoni prej neve, nuk po bën të huën të shtëpia. O señor Kate nuk po e bin veç njaj. Jo as ban. Asnjë në familje. Senjoni si tashtje familje xhonë keça. Ja po. Më ne harë shqetësimi ka fillu vet. Po asnjë. Kur kush ketë antarë familjes. Kujdes për ndrishin nuk kemi ditë me shprizu mir atçka Zot e xhallalul u mir na ka porosit të shprizu. Lladhën të ndershm. Kalafsha. Unë nuk du me i tek as një me emër. Po ç'do tek të teki? Ti të më i vogël, ertë më i mvol. Ti do të marr për shemb, miskoja edhe elefanti. Kto janë një, shumë i vogël, kala më e vogël se miskoja. Elefanti janë shumë i madh, kala më më saj. Po dit një të vogël edhe një pitmloive. Pite më i vogël, ertë më i mvol. Ç'do njoni prej ktheve? Doniha ka mendën e vetë t'i javë kafal zoti me funksionu. Doniha shumë ma super. Doniha shumë më me cilësi se na. Me këtej këto parabard. Doniha shumë më me cilësi se na. Por shemb. Tëna kripa e me me një njerëzi punon kur do më xh. Ujin e pij. E anizmi punonet me çelmen e nivel në votë. Se ti e shkretin inshallah dhe luje. E prit si fillon metre, mos po del s'po del 30 metra dorë. Çka e boi? Hajde meim. Çka me, me boi? Matane pak me qëll, 25 metri Ska uj, apem e mlu E me të prëvume Pse kështu a thu Pse nuk po e dijim, kur gjoj që të rëstan Pse nuk kemi aqë rezont Mëndës, pima në tepër me dit Se kum delmu ujë dhe sa Po me disa u lumëfime që ka bon Shkenë ta në ata e dit Ashni, ashni shpend Dithojnë që ka pikë shif Ata e kini paj Në bandet që i banë kështu Ajë vlasniku të shkujete ajë banderi thot, ato birat më banderi krimi shka i ka bojë janë shumë Pjati, më të hola se skepja. Për ati krimi në duhet me mëzirë me hongë, shka me më ajë petë me kungën nuk ka, që të puni që shifë. Dreg në livarë, dreg në livarë më njëherë, e një barit të holë të livarë ditë më të holë, se ajo bira ka ka një krimi. Shumë edhe pak më të holë, une nuk e di, a une edhe ti, si, apo inginjerët kushka sh me trakan që me amot barin të livo dhe a gje se pas që ai barin asha i shka shka mund dhët me, me nëskep gjimësën gjimësën nërsetëll të banderi me nëherë me nëskep atë barin e holën në me nëngus krimin dale për ja shta me nëskepqa i kryinu në juve shumë kështu që me arrit tërë të rëske ati a paska men kja as paska me kimin i dojnë sa për aje vaska men ku që kisi mëskep men të mamat her interesant kësa men ka për me biti Në jalijonë tëu del gurbet ri pesë vjet, çallat dy të mloja sërmend të shtëpia mi xhet me Imrena. Tirë 4 metrit mloja, katuni më dha ka malak, autostrada 90 kilometër, aeroporti gja aeroport, aeroport to bilet, agjenci turistike dituri pasaport shkoll, inxhinier shkas most çes po dimë fëti të shtëpi. Nuk vodi interesant. Ça mi bodal dishë zvogë çekaç. Ça mi bodal dishë zvogë çekaç, mi ka çore sa nivojë ç ta shku sian mo këto. Ka shku, ka shku me datë, taktu me burra Me nizete njëshin atë diçka kanë hitësull, shkoll Dhe la nëndisit kan i kanë morë që onë të të veta, kanë shku të post 7500 kilometra njëllë tim Drejt në aftroflëm kë e kanë leona gjë vetë Në pranverë, 7000, 8000 kilometra njëllë tim Drejt në aftroflëm tonë kë e kanë leona gjë vetë A me mena pa men të pun E pika pro kush Allëdhi ata kulla shej in khalqahu thumma hedë Allahu qëllë e gjëlelu ka thonë, aj, i cili qëdo gjohës, i ka thonë kryesën e vetë, dhe mundësit mendore të lartëta, edhe i ka tregu rrugën. Interesant po. Me kejtë këto parabatë, një uke, një të nashëgji, një zëllum qarë, një 170 km për një natë uftim mas delëston e dhe temës. Një 170 km rrugë, një drejtim, një vi, me gjedë rëskën e vetë. Me së brami, apë e uke. Mas këjtë kësaj fuqie, mas këjtë këti potencialit madhë, zi turjes, apë e u këma i së vrapë. Shë kam për qëllim me këto kafë shka i mora për shembo? Me këjtë do barabar, vlavi jam i dashur, kur të shofin qita hajvan tije, mas shumë të pikejt krejesave tije tutën. Njëra qëtërës kanë problemët e veta, mas shumë i tutën njerit. A di vlavi jam sepse njerit i tutën, gjaj fil, gjaj elefant, Njerit me ju tut Gjajuk i tristushëm Njerit me ju tut Arusha Njerit me ju tut Kalijot i cili ashtë gati Dhe të kera me janë gjitë mas Kur tremët ketë me zalët nga rëku Me i gjitë një zvorë A tremë Në gjitë jakarat e mahalës Së prish pun Tijet tutët Cullit tani tutët Devja jakarat e mahalë Cullit tani tutët Ullu Ullu Qur në kom Pse kështu Dhonë këta Allah u gjelën gjelë, si e gjelalu U masjaf ka dhonë Menden e mahalë edhe Mathiaf ka dhona të fuqi tashpra ju ka kaldhu aj i cili ka thonë thumë me hede une pa ta tregoj rrugun une, une qish shkolloj qashtu ki me vëpru ta dishte ki in thoni ki din kundërti e shumë hile edhe mu për ashka ki in thoni din kundërti e shumë hile ki për shembol din kalit me anu frenin Kje ka gjetat në mëzgojës atë fesin gjirit vogël me ta nu, o kalit ka arë rrëf me ta, rrëf ka arë, kohërt ka bo me ta. Pra këti mësit qëtë qëllëm. Këti njerit mësit qëtë qëllëm. Se kje që ka mëzban, kje të sënë të nënë për të konin vun, vun, vun, vun, vun, vun majzë mrami të gjonë, një fedrun, një talil, buzën, edhe pati ngullë thumë për të konë, nuk e le, pra rjurt me vaqë. Pra rrë urt, urt me vakë. E vazhdo në për kejtë që shto. Ajvanve, aj kapëshëve, zoti, në menën barë barë u gafon për njerit këri mutu. Njerit këri me ndëgju. Se kështo? Se unë juve, pite dili, e në tokë e në, në tokë shka ka, edhe përmi dil, edhe gjallënësa me shpirë, ju kam kryu juve, me ju sel njerit rrët e përqark, ati me i shërbi. Njerit me ju sel rrët e përqark, ebe apetis ke shërbimet me akri ke nevojat njeriu pra kush ka na më i madh pikave më i movu pra i ke i ve kana tim e dawune njeriu ka na më i madh kura më i madh vetëm natrast kur ai xhonave ja vjat ja vjat vlerave vetëm natrast kur ai xhonat i fordorci çe ka prosit zote xhel jalalul Allahu i ka thon Kurani i Kerim kët mendët, atë që jam kam thon edhe këtë tim që po e, e marrni sot rreth asaj, jam kam bot urdhën ju kam dhënë me mend çplut. Me mend çplut mendë. Me mend çplut. Çka do të më thon me mend çplut? <laughs> Mos me mluk kurçi ajo nuk mundet për ai asaj mbulesë me funksionu. Këta po e bën njerëz të çësë, çësë. Kurani i Kerim ngjur në arabë e thon alkoolin khamar. Khamar a shmar me në fjalë shimar. Pjala khimar, do me thonë perdi, mbules, apo e pinjërdi, po, ajo shka pëmlonë, shka mblonë ajo, ajo e mbullonë mendën, të re, ti të mbulloj shmenën, shka e ki po, e ki shkel me kom, i ki hitë man të e për, e ki shkel me kom, është mirë që Allahu zhele zhelelu ta jebë ta falë ti e mendën në vendin mat nolët, e ti të ashtri për shvenin mat poshta, shkelesh me kom, a në regullë, kanakon mir prasti ti shepi ative çipin alkol me tip asfalt zoti mend te konë e jo normale masit tip me kon po e shkel me tip asfalt në rrësemër mend si sa hart çdush ti she gati ma shpejt me shkel po ai te ka fal mua edhe ti e mendën manal nkupën e kret që ato ta ken gjithmonë në venin nal edhe tiën ven ku i shofin jona tiën manal ku i shofin jona çdo gjọt jet nën çdo gjọt poshtë që ato të muinë me, me komandu edhe rekomandu që shka dëshir ajo punë që shë li një nj, nj faktor dhe i faktoreve mende shkejle si shtaj alkoholi ama kal, shum jet. ka shumë faktor qëtë ka shumë faktor ka shumë njerës shka e shkejlin menden jo me alkohol edhe me qera gjonë vlasnik të la kom është me e fort e të la menden e shkejl nuk e lem e dalë për petë të la koma kom me e fort Koma me fort e cila është kejl mendën edhe nuk me e len me biti së punën e vetë, është koma e pa diturijës, koma e gjahiljetin. Unë nuk shkoj me mësu, nuk du me mësu për kuj, kërkosh mu e zdu me më kaldu, ki njeri i cili, thotë unë e zdu me më kaldu kërkosh, unë e vetë e di, s'ka nevoj mësu si mu e me mësu në shkollë, s'ka nevoj hoqa me më kaldu në gjami, unë vetë e di, kja është a i njeri i cili gurin më të madhë n Menden e vetë e ka nu Edha i drejtë për drejtë e ka vërros Me puni të atë gurit Ketë instrument shumë malështor Me puni të atë gurit Për shkak se na kejtë gjonat vetë nuk i di Na kejtë gjonat vetë nuk i di Ne duhet anë gjak më msu. Më msu për jenë i qetësit më mësut Më mësut për jenë i qetësit shumë Për shdo gjombë e u konsultu Na, une po, popullin dojnë Be marë për shembol Masë mirë, ma mirë në dujnjohë Si du shembol në morë m Për i gapi me veç ka i bojm na e shkur çarkullojm popull po e di se për vojën e qerve nuk e shprizoj. Vëllai. Jis mod ja nis mi pinja, vë. Ba vëti koshta at vetë shkart din për shembull mbushsi, çka mos? Ti se ngon at çka po thot po ti ja nis pinja. Edhe ti prap duon 70 vështi. Gjallëot ti mos e ceku u babë, edhe ai ti e nuk ngon, edhe ai ja nis gjithmonë pinja me pas ngut i 70 vetë babës edhe 70 tuat 114 vetë për vojt edhe gjalli jët, 114 vetë kur ti ketë edhe 70 vetët e uboj interesant që shumë popujt qërë i kan kanalizu këto gjona, këto hesape i kan bitis bajeri e kan niz në Gjermani i lachet e para i kamarun qip këto qërë qëtash nuk pozojnë edhe në në qip, pinja edhe në pin qip po këto e qërët mëramt e kan bo një pogon, 7.000 punë tonë Pogonin qëtër 7.000 në qëtër nënë trajnës 104.000 punëtur A i në qipë, unë e në ditë në qipë më neha Unë e në ditë gjallë jemë tretin Shtu shkojnë punë Zdolami Në këtu jemi pak turbull Në jemi turbull të jo pak Jemi bërë gjitë turbull Si cëllë i pineve, do me një spin zero Spanë, shfritëzë e për vojën e qëtëri Unë e kam dëshiren që A i hoxha shkatvejnë e masmuën Me spjegu këtu në gjami me 7-9 vet, i kam bërë shtinë që këtë tjosh që saj gjamië që jipi. Që 7-9 vet, me siguri për 7-9 vet shumë fjall janë folë këto. 10% si tjenë konë kvalitet, e na 10% kvantitet, me që ato 10% a i hoqë ashtë ka të vene për muë, mas muë, këtu si tjeti meqëm, shumë do biba. Si tja njësë e rajpin zërë e kaprishti. Vanon, poklin e vanon, gjemotin e vanon, generatat i vanon, ima me një vend, Kjo punë mundi me e pa në përthi a shumë punë e do dëtë të njëhe ku që kam su një vjërsh në klasë parë para 30 vetëve edhe sot qatë vjërsh apë sa në regu nuk kanë regu qatë vjërsh amë edhe një përës qera qatë anë i nors amë edhe një përës qera jo këtë qatë hiqë banal asoj hiqë banal me një veni i thuin arabisht realit dhe të le asopi Gjo an së të nxakë në trikom Kur rishkret i katëm Gjithë mënë së nxakë Të rikom No hek No hek Gjithë mënë të rikom Asë të hasë amodernizu pi kure kanë maru të fatë Nuk kanë regu Ne duhet me lujt prejveni vlazni Duhet me lujt prejveni Me hëtë me shfridzu këtë material të madhë Që në ka dhonë Allah u gjëllë në gjëneru Allah në kërani kërim mendës I ka thonë me një venë nur i ka thonë drit ka thonë i ka thonë drit si pas disa ulemov ka thonë Allahu norës se ma vate u në artë Allahu zhëlle gjelalu a shkryjesa e dritës qilave edhe tokave a shkryjusi i qilave i dritës qilave edhe tokës shka ka dritë në dunjo edhe në herat a e ka kryu ata mërmenja se e ka kryu kështu pa dituri ata mërmenja se a kryu pa mje shtrid me qanta Këtu ka dështë me këta e drejtë për drejti, apo unë e po thëmë indirekt më mirë, me në kaldu se gjdo gjohë, e cila me vend rjez edhe ashkencore, duhet rjez edhe prej mendës shnosh. Se Allahu Gjellë Gjellu, gjdo gjohë që e ka kriju, në te nuk ka më shka me plëcu, a shka me he. Ska so, shka me plëcu më, dhe thët, ashbon me dituri. Mu për këtë shkak, diturijes edhe vendit piku del ajo dituri, Allahu Gjellë Gjellu i ka thonë I ka thon drit. A po sa e kanë lëshuar mendet? A ban namë imponozni, a ban namë me bom, me bom equipment, pund liga, me me ato jot, me ket jot të madhe, me ban pundopta në asnjë rast. Wakadhalik awhayna ilayka ruhuna min amrina. Allahu jalla jalaluhu, kët ayet. I ka thon mendos rshpirt. Disa komentatori, okay. I ka thon shpirt. Unë kështu ka thonë tije, o oh, Muhammed edhe umetit, njerëzve, i kam bëdonë mend prej vulletit, prej dëshires, prej urnit temë. Dëshira jemi ka qenë që njeri u tjetë mbisundus, na për me të mendës më të shlojsh prej mendëve që i kam bëdonë kokat e kryesave. Më një venë kura një kërimi, i ka thonë vahaj. Allahu Zhelle Zhelelu, i ka thonë vahaj. I ka thonë inspirim, i ka thonë shpalli i ka thonë, gjoja, me mëve, e thonë, thon, e o mënë këna, me jitën, me jitën, me jitën, për ahjejna, hua, gjahalna le hunura, jem shibi i për nësë, jem shibi i për nësë, e thonë, o njëri, o kryesa me mëve për i kiresave të mija, që ka me ndoni për një njëri vdeku një cili sish një herën këtë bothit, e pruna, edhe e pajisa me men, të deshë të thamë se vetëm me këta mund është me hekë në mesin e njerës vësikush, si, si duhet. Vëq me ti hekë këto, apo me ti do pësu, më një herë, më në atë moment, më nuk i takonë palës, që ka ti në palës duhur shtë i takosh, nuk i takonë, zati një me qështu. Vëq hekja njerit menë. Sa përsi, la vëjemi dashë, se i ki e di ti, edhe i kam di une, ta kemi me di edhe e dim të gjithë, se kalit edhe natën i pojnë dritë neve vetëm di i cili jeton në bi kodrat e Afrikës, në bi majës e kodrave shkratinës Afrikës, 3 metre njën në kratë, 3 metre, 6 metre, gjanësij me kratë, 8 kilometra, 8 kilometra lërë në bi gurën e në alë kurinë, rrëzveti ashtë i gatë shëmë mësitë ati me i përcelë gjdo mizë qëka të livrite. 8 kilometra o kolla ati, gjdo mizë qëka të livrite në radarin e sivet ati, pa që të rekamu u doktë. A, a guzën me ju livdu me sinë t'i këti Në katërdoz vetë unë edhe si Më nëhere jemi bo me ka katër Nuk po shova la me lezu Në kanë lonë, më kanë dopsu sinë të shumë A, a banë me ju livdu ati Ja, jo. nuk kanë shpuna Kam sinë, kam kome, kam vesh Se plët që ratë kryes Apo na i shkojnë me këto Ama me menë, kur në një kryes Nuk ka drejta me la lev, vdru Nuk ka drejta Ka fanë Darvini I poshtri Dhe njeri api majmunit. Allahu me la haule, me la kuva dhe illa billa. Dhe njeri api majmunit. Ti shkon ki dërmi një gjallë, por nëjë se hajstan gjallë, në ashtë në të shkoj për më vetë njëzit e vorët, por ka gjem të ati pëllot, i kishë më vetë gjem të ati. Kalon gjem të pëllot a i masë. O bura, njeri api majmunit, në kemi majmunit alonë kopsin zlo gjitë. Kan apse një faktor për e faktorve se hajë Kana shumë intelegente dhe pu kuptoj ka hemen si njeri. Kishme me pyth një gjallë për gjemve të darvinit. A kupton me i munish ka ti thojmë na aji me bo? Kja është realitet. Aji banonat, ma mirë se unë. Lujen i felloje prej lojnave, ma mirë se unë. Shumë regull. Hip në telë shdri të poshtë, shumë regull. Gjimnastisar, ma i madhë se unë, shumë larg. A din sa bojnë nënë herënë nënë? No? Jë, jo. më të lakë se di A dhe e bojmë po, lazën dërshëm E bojmë se e di Teri qëtu, në larkë s'ka ku me shku u mo Me e dhonë vizorën edhe lazë Si me në trekanë qënë me hinë klasë E majmunës, me imësuj qërë Sa bojmë, na në në herënon, a e bëjmë? A më ne bëjmë? Në, a më ne bëjmë në njërzit këta Në, a bëjmë, a kamit përbashkët Kur gjotë përbashkët, s'pami heqë me ta S'pami A din me gatuaj, a din sa këtë fasas dukë mi qitë milët më bëbuk e mi. A din këta, po mirë, që ka qasë, a sa bëllë a i gjali darvinit, mi sonë më darvinit, o ba, lëmë të mirë për gjithë mërën, po kur gjosëm pa e pasë të su eqë, une e gjeta qëtër këndë vërtetën, jo të në librat e tua, jo në teorijën të ndë, e vërteta ishë qëtër këndë, se, se, se ma i muni asë femën, asë i moshkëllë shka a nuk dinë, Kukrat e kalamon që i të përvi me qu me melë në fushë Sa du të milon rallë Asë nuk e din a i me qu të shina të trenit Pse me një ven i ka lën të prejme a, a din ma i muni pse shina të trenit me një ven i ka lën të prejme Si cëllën 200 metrë 300 A din këta me ve Jo me ku e din këta se din kërkush Këta e din vetëm njeri që të kërkush se din Këta e din njeri u i ka lën Për ma u hap dhe rë shina të prej zhegit nga ti vjen e mirë kur të vao dimnit të kurrë ia vtortët. Këta dimëmijë, pastë dimëmijë, mollavi jam i dashur. Mo apo dar vini ka çen njerë i apaş? Nuk ka çen njerë i shëndetar, ai ka çen njerë ai diçka ka çen. Ai ka çen njerë rrugaç, rr ai ka çen njerë shfitës në bot. Ai mas shfitjet që i banten bot, bante shënime. Jose ne jemi shëndetore, shënime shfitëz, shënime shfitëz. Ai ka çen tip si botveni. Kush e din botveni për gjem veri kush ka lexuar për ta? disa shkrimtar, disa shkenstar literaturës ton, të kombit ton kan, kanë boni përpikjen konë e fundin dërsta kanë i ledhu si duni mas kur dalë me pijami ju kaldojnë cilën liber të kshirë në këto gjona janë jan përlar shumë gjantë a ka qenë bodvëni pijanas a nuk ka qenë e këto kanë hekë shumë njana palë të e kanë binë palën qëtër se për një me ka qenë pijanesi marë E pra duhet me shku mahte, shumë djetari mahte, edhe shumë pjerë një taj mahte. Merevesh nash ka imi të dhënë zorë me vërte tu, po blitonë kush ka pira ki ma shumë, kush ka pira ki ma shumë, kush ka pira ki ma shumë, Allah, Allah, po vlazmitet ton, pin kohënë mruhëll kajsit, edhe pin kohënë kjabib një zuherit, pin kohënë anterit, e derit tash ka pas bjerë shatar islam, të hatashem të rezik shumë shumë poezit, të cilët kanë mujt njerin me e shkri me poezite ative, kanë, e kanë borë në mund, e kanë ndru me divargje poezie, e kanë borë prej një njërin, tjetër njëri, populli jonsë përësistë të tonë smojtën me gjithë me përësi vjetë poezite ative, e kanë përësi poezite Omer Kajamit. Interesant shumë. Omer Kajamit, e kanë përësi poezitë vjërshatar islam, a vlazni, rini, o njerëz, o gjemë shka shkonin shkoll, o gjemë shka lezoni po A kini qëfë me ditë Omar Kajomi kusha? Omar Kajomi, poezit, poez, poetat e mëdhoj islam bot, e njopin të mëfallimin e emën dhe të teke ato që thon, i fol, që i kanë thonë, neves naka i i kjo fjallë të më kursime e full, e ka emë një më shurë që i vjershatarve. Për shkak se plejrakijës që ka pi, kur nuk e kanë pa për së ka kitu hëtë tërëm? Kur nuk e kanë pa për së ka kitu hëtë tërëm? Kejti lak për së ka kitu hëtë, Çat dizhim teton ja kanë përkthyr vërshat shqip, pse ai e ka nivin poezinë aty, ko flas për namus zllëkin, edhe ko flas për zinën hafta. Për atë shkak ja kemi marrë shumë i civilizuar i përgatit poezisë Evropës. Na këtu do më thon, e kemi përdor mend, na jemi të voll për të thënë edhe vlerën e aportërimit nga ai në Islam. Ktu e kemi përdor mendin na mirë. Ja as ja që mi bëj gjokto. Nësë kemi bolë gjokëtu, në kemi, kemi shumëtu të popullin tërë, prej neve është poeti mirë, të në është poetë vërshatar i konsiderushëm, është i letë njerë i letërsis i konsiderushëm, i cili në mbjellë në rinjën tërë në sjelje moral dukshëm, i cili moral i vynë generatave tona edhe i ative të armove. A dhe jo, bolë qërtë janë të në ashti të lasin, edhe në veta. Bëllë qërtë në e fëtën, në e tërbulunë këtë instrumentët më, këtë menë me lëj, lëj materiali të cilët në e kanë fëtë për lëj, lëj kanalëve. Dhe të javë bajnë i piti e gjëmatin dërshëmë, dhe të javë bajnë i piti e shumësjeshtë për punën e kanalëve televizorit, për punën e kanalëve të revistat, për punën e kanalëve të gazetës, po vetëm televizorit për të zamarë për shemë. Në borën të të si cëllë ka i katërnarë ka oborë, dikush matëmadhe oborë, dikush matëmadhe. Me hi një vi ujë bërlokë prej kujshijës, ujë pandershëm. A i anshi qetë, kishka i ka përcane ujë në përbërë? Jo. A ka drejta me këqeni shqetsu? Ka drejta hla, vaj, me vla, pëse kujshija me ashtë ujën në bërti? Sa kjo së anshi slamë, kjo a jahodizëm. A, a, a, a shpirt jehudie ba në ajnjeri i njeri, cili kushijës e alishon u i në flisht, u i në jo pastor, në po bolë në regull kjeve pas ka drejta me qeni shqecum kje shka po i kalon u i kushijës ka drejta, ka drejta më anku ka drejta me formu gjemot ka drejta me lip komision, ka drejta me lip djenim ka drejta me lip uh, kështu hak, ka drejta me lip kompenzim bolë një një vijë e vogël e ujtë për lëngë me ka për tina për u bërë gjithë kjo të lashe edhe kishtë dhejta këtë të më i bërë që ka ta mërë menja vë lave e më i dashër katër dhët kanalat televizorit me qëti i bërë lokë për këtë dënjohës në sot kjo ka për bër. në bërë në sot që ka ta mërë menja për këtë febë bërë lokëja atu mirë për shka me bërë mos përdorimi ishë nosh mos për, përdorimi me Këtë të bërlo këtë në përmet kanalit televizori që ka vinë në regull, e, kipi, e zati si të shifë në regull, s'ka më problem. Prifti anglet, edhe prifti Karl Ludvig i parë në Gjermani, e ka para parë regulore, 73 vetë më smulahit, edhe atia e punë ju ka dok mirë, se aje ka para parë regull ata, e kur e shku shë para shafë regull, po e këtë së prish punë, po këtë shë dinë se zbanë me nejë, s'ta vetë pa ujnë krije. Kushe din shumë mirë se nuk banë me qeni pa bomë së si ne. Kushe din shumë mirë se nuk banë pa u pasru ditën e gjumon. Kushe din shumë mirë se në ditën e gjumonë gjami kur të mishë matë pasrat robe du të mishë. Aj, kushe din, a më në lepa i botën e këto? Së në lepa e bo, jo. Së në lepa. Pra dhe ti, kur ta shqipëshe dhe une bashë, une po e kallë i televizorin, aj, shka pështinë së. So. Atare, e din që shme ragu, e din shka pëndonë në familjen të eme. Edhen tonën, ama si ta shihsh mars, prish pu. Diku zëshaj mirë me shku me ngarkukern me të të linë në artuj. Ai po e shaj mirë në për ngarkosh, kam i gosti. E na jerr tonë, më thon mir pse ajë ka para pa mira. Në yoti, në jerr duhet me çend gatshëm me thon, me ngrej zonë, ej, hey, ki njeri e ka me vën, ki njeri nuk e ka me vën, e huja joti zbot kor, e ka dorë. Zbot e refozojm ket nuk e doj kanoli i kujshies dhije e kujshies si ti një kom si ti një fe si ti një kushëri te dikush halama lark nuk po bëjke mëra ujë i shivit stres, qëremidës në borën e vla si pas disave po për dashke plemës me inu o luk që ujën e shivit mbi qëremide ta ngrej o lukit ta qojë në borëtan si pas disa njërzve pse në borëtem nuk e du mirë me vlave jem Në prej ujnave në këtë botë, i njohëmi disa ujna shumë temiz. Njohërin prej ative, matë temiz, pikejt ujnave, në këtë tokë shë kanë rrës të lea, në numërin një. Thot njohërin prej uve uj zemzemit, mutlakë. Aja në numërin di. Uj zemzemit, a në numërin di. Në numërin një, ash uj i cili ka dalë prej durve të Mohamed Mustafa, sallallahu alai, sallam. Ma i pasri uj. Uj zemzemit, në numërin di. Uj zemzemit, në numërin di me ne arma shkive with faster konsideruşam shumë e kuim na ujin e shivit. Edhe uji i shivit prej meglës i lajm i filtrë i filtrë izum, pa krem, pa hagër, pa çerez, pa gurë, pa çmend, kur gja praktive skontam rena, nuk po van në bordnjonit më radh. Ama kultura anglezeve na permet ertelet, na permet jutelit, na permet butelit, na permet hotelit, na permet tunelit. Këto kejtë pu banë me ronë, nësëpë miqë me bilenësovë mrena, ani në no, është ka së prish punë, se këto shivëna janë për Evrope. Këto shivëna shkatë bere për Evropës, këtë mirë asë prish punë. Të fatë në këtu, mëndën mirë e kemi, e kemi përdora. Jo, në këtu ati shka kemi bovla zmi. Në kemi bovë vetën këtur shtratë, pa ja stikë, stropë, shtratë mirë, ta mi kemi gjetë ja stikë me poplijatë buta, ku ja bëngjit idejt e veta i shtrojt, e naftani me jam ulim lojp, ma izmrami ta dini shka ka me rev, ma s'nishin vedve, ma s'pazet vedve, ma s'trellet vedve, ku është gjallë në këtë vend këto, kanë me folë ato trite tonë, e, maravlavi, e, më që ke të gjamija, përshën që ke të vend që tu, të parte tonë këto, Allah, Allah, që është tu si ta vazhdoj, që saj si ti pojmë hizmet, që tu kemi me mëri, ma s'trellet vedve, Thoj, ishën pasor çdo djumë abe ai bi turistat kur të vinë ato çir me me me bëo xhamijen turat me kamera edhe me dolësh kurta pi Evropë e dalin ato ato rise the light ai soi ato me me me sqegu kur vjen në xhami ja sqeguron atyve avanzive këtu ai parion e ka pas baj çust unitësh grije ka hip ditën e xhumo ka mal djalim Tu ka hip, ditë në gjumoh, ka maj. Kjo anë mi hrap, kjo anë kursi, të në dalë, në ato shkojnë majtë prami, e thojnë të parte tonë, këtu janë pas në njërë, si të lënë gjumoh. Ka qikjoj e mi të shku, ka qikjoj e mi të shku, po për më smelon, që tu me arrit, dhut me pas kujdes rinia, edhe fleçnia, edhe babalart, edhe familia, dhut me pas kujdes veçam. Sa është, është kam ri. Në kemi paket amësi, gjam Në Kajro, është një gjamië, më skojtoni se të mod, është Sultan Ahmed, të mod, është Sultan Ahmed, në Kajro. Edi në shfarë gjamië apura do kja përshkrujnë dithjallë kej. Sultan Ahmedi, kure ka marru gjamiën në Kajro Sultan Ahmed, në gjimë se ka pru, edhe kasan, mar, mar, n n ka thonë, mësë me marrë marrë për mret nive në bot, në qiket ven e lo se më shtetit që ka meta, së në dinohë. Qa e që pare ka argju? Ka thonë, mësë me marrë marrë për mret n Inshallah scoje disiplinë dunia. Çfarë jami e kanë drejt? Sot çajë jami, ashin turistat edhe i veshin ato u por nga e stiradës mbi kundra, mos talon, mos i përllongin kundrat mrenë, mos ju bën me pluhun, ka kundrat ciradës me doje, dushmi i lidh nder e Hemrena aj arapi, shpjegon anglisht, frangjisht e italisht se këtu ka pa diçka. E ha dini çka ka pa at në xhami? Jan kanë kat medrese tut 4 atë nivelin e fakulteteve të sotit matë larkë, ku kanë dalë pashalarat edhe ministrat e Ejiptit, ambasadorat e ati shtetin, kejt botën, kejt për qasaj me drejt se kanë dalë, e njëherë e ju ka urcu një minore prej minoreve, 611 nëzonsa në internet, i ka mitë përmi internet kara, i ka mitë në vend, kejt pashalarat edhe ministrat edhe vuzerat edhe ato ambasadora për qasaj shkole kanë dalë, Sot e kanë pru punë në muslimën, ative me ju kalzuja bandjive, se këtu qështu një hera korë. E dhe kjojo një botë qashtu, mësë mendoni që në asësisht a bo, mësë mendoni që arabët vete kanë bo, e kanë bo evropianët, ato shka kanë shëndrua jak Sofijën në muzej, ato shka kanë shëndru Sultan Amet në muzej, ato shka kanë shëndru Sultan Selimin në muzej, ato shka kanë shëndru Sultan Sulemonin në shemë muzej, Ato i kanë bëgë të punë E dhe me e dhe nga Kadal, kadal Dojnë me nashëndru Muzej këtë dinin ton Evropiana Qka dojnë një bëgë të trejot e tona këto Dojnë me, me shku qaqë larkë Qitrit e tonë Thojnë Jemi konë muslimon të kalumën Ash të lilë argument që jemi konë muslimon Se orientalistika e muslimon Në pëthojnë ka me konë Këbë le gjamiës Aska lendilë, aska Aska jugu Po në mes Pi qati për diktojmë konë, që muslimon Ja u sqegoj, jone në bisedos. Ni shoku tni vllau Torn rehatinë para 4 ditëve, në bisede sifër se çfarë sistemi duhet të ka populli jon këtu, kur e pam të ai sistemi çka shkoi? Shkoi mo, u dha mari ku. Kiç ka po hin nanta, ka dhon me vërtetu se ç'bën. Ka dhon me vërtetu, ka nis, elhamdullillah ka nis me vërtetu. Ela separa 30 veruna zot ne i pason dikujt që sistemi demokratikë ka thera, grithë është në ta, të, të ishin, a ka altoni thera? Që të dhe shë? A ka altoni thera? Në altan, a ka thera? A grithë njëri të e përku altoni një? Jo. Që ti ka më zonë me pasë dhe ki ka botë, ka therra, ka thera, të hinë ka veqë, ka grithë, të aqetë në gjokën kërësurë. Qumë mirë. Tha njoni prej vlasnive, e po mirë, pra maske edhe kisë pu bajka, e po pratha, q A pa në pra islam Që që një vlavni Pra më, më ubo muslimoni musliman Më arre ishte E po pra Pa në islam pra Sa sho vlave jemi dashur Përgjitja jo nishtë e kështu Mës kujto As mës rrien men dë një dit Se për një me ki popël muslimane Ka një të më bo Mës rrien apër men heq e këtu shtet islam nuk bot e dini pëse nuk bot o oh, burash ka keni argjumon me fal Allah i kabul keven e i bot e dini pëse zbot po qështabaj une apo qështabaj shti me muhe kër unë e ta shat a i kështabaj në ta e bo njërë të ta po unë edhe me dash me bot i pa e shat e qësht me bo baba dhe gjali kanë shku të ara një oni po i thot biri me shati a i qëtri bot a ka e shatit Ajo roja që shi ka halë në të thushka po plitë me e punu Qështu e lajsh të të të jonë botë të njëherë Të jetë zërë me e bonë në të ashaj Qështu botë? Pra andër, mësë të shipë në heqë andër A i tisë po e shdojnë e të ta brejsh Po që banë të jasë punu shka se do Zbërë, na shka mujnë me bonë Na mujnë me bonë Evropë Na mujnë me bonë Evropë Për shka mujnë me bonë Evropë? Se kimi bozë zërë Por çatetvojnë në Evropë, pse e kimi bë zot? Po e do çka po na thot po e bojnë. Pra çka ka merdë me bon për kët popull? Çka ka merdë me bon për muslimanët? Ki problema është në Egjipt, ko burra nuk kanë sopçarveç. Ki problema në Indonezi, ki problema në Malezi, ki problema në Tajland. Evropa, edhe a gjetë çetërlandës bonë me çevropa? A dënish ka, a dënish ka duhet me bon muslimanët këta? Duhet zotin me ndrin. Meç mu hey fikti zoti çka po bojnë? Çka po ju thot po e bojnë? Me lonë ke zot, me shkute ai çetërish ka duhet edhe bitisën tu. Kate Vaughn regull. Evropa po të sot. Po të fojnë, një qënë e për dhe të kanallat televizorit dhëtë punojnë më së një vetëve. Një që qënë e për dhejtë pa në të esë sateletike. E të akëm një ditë. Edhe na që shti unë jam qupishti thadër. Kur të akallë e atë ditë, kur të lajmërojnë se pinë e thërë, kur të akallë, që shka ka mëndonë? Në Gjermani një burë dhe një gruë, jan E kanë vitis Gjigj se bija keni porcelan se keni porcelan. E kanë vitis Gjigj në 6 muji burri do të një flet burg, se janë për lanin nat, ai parën kanal ajo ditën me këshir. Gjash mujai burri ka me fletë, se, e ka ranumë fjalë se nuk e kalon gjithë natën ai çak, ai strak. Ai parët, edhe Gjigji ka pru, çëndrem masi dalë ai gjali ai germani i Biburgut, ato dimi pas te shtëpia di televizora. Njëri në dhomë kurri gruaja e këshir kanolin e par, njëri në çetrën dhomë kurri burë circanolin e ditë. Çi kjo, xhi xhi gjermançi këthe ka para po. Të nan 150 kanola kur dalin a ditë. Atu ka shtëpi me 150 dhoma, çi burrat edhe çika, edhe gjent, edhe gratë, edhe nonat, edhe nenat, këtej kanola kemi më pas, bile na bin më shumë se ka 6 bunkera, sigurisht ka u garazhe për familjen eve, ka 6 kanolla për person, më siguri na bin, na kemi mulod këtej. Na kemi mulod këtej. Për fushën ton nuk po duhem të bëguçi çka do të ngjaje. Por shkollat e tona, banka, fletorat, djetirat, të shpia, lapës, i vizoria, nuk e dim shka do të ndodhe. <të> Allah i Gjellë Gjellë, u të mundu, në e bafë të mundun atë mendët shnosht të cilën Allah i Gjellë Gjellë në e ka dhonë me përdora i që shka qefë. Neve në ne e bafë të Allah i Gjellë Gjellë, Gjellë u të mundun këtë mendët me pajitë, me diturim, me, me, me, dituri, me argumente shnosha, si ajo të dije që do të keqet hujës me jarërës edhe me pritë. Allah i gjëllë gjëllë u luësim që në masën e gjëma së prejneve ka bulë të banë. Ne e luës me Allah unë që gjëllë të smutë së të të shërën. Ne e luës me Allah unë gjëllë gjëllë u me sinceritet që njerëz i shka janë në burg edhe janë besimtar nga burgu të lirani nësha Allah. Ne e luës me Allah unë që gjëllë gjëllë i joni cilë janë shushtarë, ato dita të ushtijës a gjene meni lojë që tësijë, të sije të i kalonë edhe të të të, të familje. Lusme, Allahun, jelalu, njën, njën zans, janë familje. E luës me Allah edhe që të njeri i cili dëshirën e ti e ka që zote gjellë gjelalu tja rritë mirësit që ka i ka bua allahu gjellë gjelalu së vapët e mirësive atit më dhoja ja buafti nësha allah lillajnë fatiha në por në kritikët në fuqorën me fal në mazën e gjumas këtë kritikë së në pëjelau përë nuk e kam dëtir ama unë së në pëjelau përë Por punën e pareme të cilët i caktumë një ditë e me qelë vënorin të shkollë, une këshkova në bëjë edhe aje ka më bu, ka pas njerës caktumë që ka pas një mlerë. Lazëm dërshë. Une nuk e di ku shikallon e dhe ku shikallon. Nuk e di se nuk kam asë i letras. Sja mune aje shka e di. Une veç ju kam lan një motiv, një spjegim, ta sa i gjohë se ato cullët e tonë të, të, të shkollë e dojnë nukë. Po sot kam do informata të reja, pi të shkolla, po vje që tash, kreative vlasnive tonë që ka nga përmësi ma gjithë. Se ato rusët, të cilët e kanë qelë bunorin të shkolla, ka doa luhi edhe pa mësin që ka doa. Një ditë kanë punu me pare, e pia ditë të reket dita që kanë punu, kanë punu pa pare, plus asaj edhe cevat që e kanë nuk gusë ceva, nimi markë, edhe ato i kanë nuk rusët në bunorin, ku të cullët e tonë të të pinujë. Po ju pesp, piso bi llah, na mund Zoti po ju pesp. A na menni me të përdor më mirë për, për të thotë në hallë për të thotë. Çeta zgjam çka tash kam thonë hiç. Edhe mësuesat e ton çdo parashë i kanë dhënë, ni numër të parave çka i kanë dhënë, i kanë dhënë për parave vet. Dicin 700, më atë 300 keton, më pak u përkëson për për për 500 shtëpi, nuk kanë mujë me të cilni buno apo të thotë ton me piuj. Unë nuk e për të thotë na me piuj, Sultet... thotë Tullë jenë edhe jo të me pi ujë, është une me pi ujë. Une nuk e di, total i me paralizu, ma, totali, nuk e di mi, muslimonit e cili ven me falë në mozin, edhe është i këti veni, për thujen e vetë, të shkolla e vetë, shka duhet mi thonë, nuk e di shka duhet mi thonë, për me formu bingë, se 20 miliardë, 30 miliardë, 20 markë, 20 markë, aj me vullnet duhet mi thonë, për mu bobu në rishkollësë. Cfar fjalori mo duhet me thonë do nuk e di, zati për çaftë nuk kurjoz du me thonë hiç. Për çaftë du me thonë se se di mo, çka beso? Njoni me armë, pip, pis, pis pi, si ibiri, nimi Mark me i dhon te shkolla se për shkollë, kjo për tull, nimi Mark me i dhon edhe me armë pastru, edhe me ju thon xhinveton se nuk do të shkojm piktu, terit dale u ikfill. Të tash po vi pjatë, gati inxhinieri, ta nuk shkoj piktu s'du par, nuk shkoj piktu terit dale u ikfelt me pum të pastru, pimanteja për mështipje, terit vati ikfelt. Unë nuk e di ma se shka, shka. Unë e popullit ten të cilin e predikojmë si prisë vetar, nuk e di shka mi thonë. Allah i zhelle zhelelu këtë mende, na e ka falë të madhe shumë, ama na ka li për neve me përdor mirë shumë. Zotin e bof mundur, insha Allah, lillaj, fatiha.